Kemi nderjim të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam me shpres se do të mdikojnë mgritjen e vëtëdijës fetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu vë ta'ala dhe të jetë shkat për përfitimin e kënaqsis të ti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ma zë le ke kënfi se paur قالوا لنك من المصنين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ناس لككم في السقر شكاش تأثير يقبلون الجهلي من السقر نزيار من السقر قالوا وجيجنا دار Qalu, "Lëm nku min al-musallin, naymi priatyrat che nuk kemi fal namazin." Nuk do të kemi cilësitë e banorëve të xhenëmit. "Walam naku nut'im al-miskin." S'kemi qen prejatyrat që e japin fukaras. Nuk e kemi ushqej fukaran. "Wkunna nahudhu ma al-kha'idin." Dhe iki më thua qat kohën madh atë që janë tabë ayetet e Allahut wa kunna nakdibu bi yawmid din eda kemechen tre atyrat se kemi perqenjestu ditën e gjikimit hatta atana al yaqin dair sama ard ayobindja nonta dair sama erdha vdekja te celes nuk iiket nata kan silsi te allah azza wa jalla kemen bador vazyor pastaj kan dënimi xira te selati ka permend allah azza wa jall dënimi i parash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 Inna l'mugjrimin fi dalanin wasor Jau me yushabu na finnari Ala ujuhihim duku me sësakër Tëtë Allah Azaw Zellë so, se kriminal do t'janë në humbje Dhe do t'janë nëzjarë Ditën kur do të tërhiqen nëzjarë Me këtyrat e tyra Do të t'ja është një lojtë dënimit I të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe të lidhen dhe me pranga Fesohë për ja'lemun Ata dhe të amorën vashë Dhe të kuptojnë Idil aglalu për ja'naqihim Kër dhe të jëvnojnë prangat Qopat e tyra Veselasilu jëshabun Dhe me zizgjirë dhe të tërhichen Fil hamime thume finar jësëgjerun Pastaj dhe të hudhen uj val E pastaj dhe të hudhen zjarëm Dhe të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d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 Udhtimi përna akherat Bëjdojmë sët Menënditullin Tësilësit E banorët të jahënejmet O banorët të zjarët Kan ardhë ajetët Dhe hadithët për nga më dhejërit Sallallahu aleyhi wasallam Nëjë përshkrujnë banorët të jahënejmet Apo tësilësit të të yra Qëfar janë? Thotë Allahu azza wa jal Në suratul mudathër Ajeti 38 dhejnë 4 tëtet Allah, kullu nëfsin bima kësabat rahina Qdo njeri ashtë pëngë i vej pravet ti Illa ashabel jemin Përveç atyre të djath të gha Nëndat atyre që të ti vjen libra nga dora e djath Fi gjennatin jetesa elun Atan gjennete dhët pyytin Anil mujrimin Dhët pyytin janë i tjetërin për kriminelt Për mushrikt, për kafirat Masa lëka këm fi sakar Qka shta jo i sila ju ka prun në gjahnejmen sakar Në zjarën sakar قالوا قرئ جناتا قالوا لم نكن من المصلين نایمي براتyre që nuk kemi fal namaz ndon ta tën cilësite banorve xehnimit ولم نكن نطعم المسكين skemi çein për atyre që e japin fukaras nuk e kemi ushi fukaran وكنا نهوض ما الخائضين dhe i kimi qua qëtë kohën ma të që janë talë ma ajetët Allahot wa kuna nukadhibu bi jomit din dhe kimi qenë prajatjura që i kimi përgën jeshtu ditën e gjekimet hatta atana ljekin dhejri sana ardh ajo bindja nëndë dhejri sana ardh vdekja të seles nuk i ikatë nëndë të këtë janë cilësitë që Allah Azza Jalëna i përmejnë banorë të zjarë në gjithashtu të të të pëngë ambairi sallallahu aleyhi wasallam huj Me pëngesa, me vështërsi Dhe është rrëthu zjarë i jahënimet është rrëthu me epsha Dhe me bukuri, me letësima Nën tëtë njerëzit të cilë do të janë banorë jahënimet Do të janë ata njerëzit të cilë do të ndjekin epsha Pasit që jahënimet është i rrëthuar me epsha Gjithashtu për nga mbejri sallallallahu aleyhi wasallam Thot Ela ukhbirukum bi ahelin nari Kullu ëtullin javadin mustekbir Të të dëni të ragojë kush janë ata banor të zërrit Janë ata mendhjem vajt Ata zulumëtar që i kalojnë kufet Të janë cilsit e banor vë gjëhnejme Pasë të thotë Allahu Këlla inë l'insana le jatëgha Kërse se vërtejt nëriju banë padritsi Kalojnë kufet Anë rëahu stëgna e ka pa vetën e titë Panë vajshëm për Allahun a zërgjallë Kërës cilsia ti se li do të jetë njëhnem Të amma men tëgha ata që i kanë kalu kufit wa athara al hayat ad-dunya dhe kanë vënë përpasi jetën e kësaj bote the innal jahima hiya al-mawa 29 dhe, tyra dhe në të tjera do të jetë në jahnin. Natë gjithatë ato të cilët i japin përpasi jetën e kësaj bote dhe e lën anash ahiretet, dhe xhennetin, dhe vetrojn për këtë botë dhe nuk vetrojn për ahiret, natë cilësia e banorëve të jahninit është kjo se janë njerëz të cilët i kanë dhau përpasi kësaj bote. Siç na ka ardhur një tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ka përmend pesë cilësi apo pesë njerëzve të cilët do të jenë xhehenam dhe ka përmend cilësitë e tjera ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa ahli an-nari khamsa pesë njerëz janë xhehenimet al-dha'if al-ladhi la zabara lahu alladhina hum fikum tab'un la yabquna ahlan wala mala ka thon ayy dhabti la zabara lahu idabtin katbot icili sco fuqi na vot fuqi ta khiretet është për njerëzve i cili s'ka punu asë për këtë bot, po asë për akirat Dhe kja është njëriju më ikeqë Më ikeqë Ka thonë për nga mberi sallallalli sallallalli sallallalli sallallam Leza barolla le. Dhe në skofu qi Asë ka posë kujdes Që të fiton atë shka i bënd dobi në akirat Asë ka posë në takvallëk Asë ka posë zve pratmina Kja është Për i banorëve gjëhnejmet Dhe kja është njëriju më ikeqë. Më i keqi për i banorë gjëhnimet se është as i kësaj botë, as i botës tjetërën Qëlimi ti finan këtë botë ka qënë, me mbush borku në ti dhe me knoqër ngonin në ti Dhe as gjënë tjetër nga interesat e botës tjetër nuk i ka ndikë Përves që kjo ka qenë interesi ti, në tatë ka qenë shërbetor e knatsive të kësaj botës që ka knoqër të Dhe as njëherë s'ka punu as për këtë botë, as për botën tjetërën Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam personin e ditë, është al-kha'in alladhi la yakhfa lahu tam'un wa indaqqa illa khana. Ash-tratari, i cili nuk ju fshihet gjë. Tash lakmusi i çështave të botës, ndonëse kur është interesi i tij, për lakminin që e ka, edhe për një interes të vogël shum, ai tradhon. Vetëm për të arritur qëllimin e tij, tat kia është njeriu që është për banorë xhennemit. Dhe isa kanë thonë disa prejtë parra, kuna në të haddët, kemi thonë tëtë të për para, kemi pasë më abetë gjithmonë, kemi mendu se enë sahibën nëri, se banor i zjarët është, men lëtëm në u khashjetullahi min shi in khafi e lahë, që frika Allah të zëgjel nuk e ndalë atëm nga një send e cila ju munsohët. Në tëtë ku gjithmonë kur ju munsohët diqka me vëpru, ata frika Allah të zëgjel nuk e ndalë. Në gjdo send të se në të ratëtan dhe të më përmarrit që dhimin e ti pas të e ka përmenjë për nga mbejri sallallahu a.sallam grupën e trejt njerëzë ka të në vërëgjulun la ju sbihu wala ju msi u illa wa hua ju khadiu ka an ahlike wa njeri u i cili nuk qohet në më njës asë nuk e zen bramja dhe të mëndon se të qysh me të mashtrue në familje edhe në pasuri në dhëtë ke njeri mëndon gjithë më në mashtrime prej manxhas deri nëhërmbrahmje dhe prej mbramje deri në manxhas mendon çishmë i, me me i mashtruën njerëzit e çka është mashtrim është mashtrim mi tregu një njerit se ti je ty dash të mirën and realitet qëllimin e kimë arrit interes tonin prej ti me arritni interes mja fitut di kan prej familjes me shfrizu ose me shfrizu pasurinë e tij duke i treguat se ti je njëri i mirë para ti në këtë mënyrë e mashtron ka thonë këh as për njerëza kjo është elsia banorëve xhehenimit që do të janë xhehenim Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam hadithin që transmeton Abdullah ibn Mas'udi, "Men ghashshana feliis minna", ka thënë pejgamberi, kush na mashtron neve nuk kosh praneve. "Wel makru wel khida'u fi an-nar", dridhja dhe mashtrimi janë zjarr. Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Al-kadhibu wel bakhlu", s'rupa e katërt janë rancakt, edhe koprast, edhe ata janë prej banorëve të xhenemit. Do thotë kjo se ti e panoramë jahnimit. Do them thot, këta njerëz edhe gënjejn po edhe janë koprac, nuk i japin nga pasuria e tyre, të cilën Allahu Azza wa Jalla i ka bërë obligim mendo. Disa or nga numësudit dhe tawsi të tjerë, se shejtani thot, "Mehma gëlbeni ibnu Adam, falan yghlibani bi thara." Se sada që të mundë muë birëja demet, nuk ka mundësi me mbrujtë në të regjana. Në datë janë prej shëtanit, këta të jëkë këdhë lë mële min gëjri hëllëhi. E mërë pasurinë nga jetë që ka nuk i të këllë. A u jënë fikuhu fi gëjri vëgjhë, edhe e rëgjën, ati ku nuk duhet, a u jëmëna'hu min haqih, ose është këpracë nuk e jëpë ati ku duhet. Në datë të regjana, së ka mundësi me mbrujtë në riu, k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 Ka një hadithin e Aișës radii Allahu an ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam in min sharri nasi manzilatan inda Allahu yawm al-qiyama man tarakahu nasi ittqa'a fuhshe njeriu më i keq që do të jetë në ditën e Kiametit është një njerëz te cilen e kanë lënë njerëzit nuk e kanë nguc, nuk i kanë thon asgjë, nga frika e fjalëve të ti. tij. Në top ngasë e kanë ditë se nëse i thojnë në diçka, e këshillojnë diçka ose e porositin diçka vepër të mirë, e din se kthimi do të jetë me të keqe në tot edhe e kanë heqë paratina për shkak fjalëve të fllësta të cilat i ka përdorur ai. Ka dhënë njeriu më i kthditën e kiametit tak Allahu azza jel. Shkallën më të kësaj do të arrinë është ai njeriu të cën e kanë none njerëzit nga frika e fjalëve tiçka i ka ai. Si iska për mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam llojet njerëzve të cilët do të jenë në banorva e xhennemit. Kaon hadithën e Abu Huraira radhiyallahu an ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sinthani min ahlin nari lum arahuma. Dhylljt njerëzve janë prej banorëve të xhehenimit ende nuk po i shoh. Do thotë ende nuk janë paraqitur, nuk janë paraqitur në kod e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam dhe kjo është për mrekulliva, hadithet porosive të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, që i ka lemru për diçka që do të ndodhë, ende në kod e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, pejgamberi nuk i ka parë. Ka thon kaumun ma'hum siyatun ka'anabil baqri yadribuna bihal nas. Njerëz bojë me vetë Kam di sikur bishtat e lopas. Dhe ju më shojin njerëzve me ta. Në fakt ju më shojin njerëzve me patëtrësi. Dhe kjo vërtet ka dalë në kohën e Muawijes shumë më vonë pas vdekjes alijes radiallahu an do të thotë pas vdekjes katër sahabeve drejtë e halifëve drejtë drejt, konë Muawis Abdul Malik ibn Marwanit është paraqit policia për herë të parë në pushtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lebrur njerëz të cilët do t'i bojnë zullëm e çë flet shumë preciz pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i përshkruan policin se ata janë njerëz të cilët i bojnë zullëm njerëzve këto me vetë mbojnë me vetë mbajnë kamxhik sikur bishtat e leopës ju mshojin njerëzve me ta wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslamati al-buhtil ma'ila dhakara dveshura zhveshura gjatë shpjegimit të hadithe kanë fol mendime të ndryshme ulemat disa kanë thënë për ulemova se dveshura zhveshura ka pas për qëllim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gratë të cilat e mbulojnë trupin e vet një pjesë, e një pjesë trupit e shplojnë, në totë nuk kanë mbolesë të regullë, nuk e kanë mbolesën e plotë që e kërkan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, në totë e mbulën dështë a trupin e shplojnë kokën, ose e mbulën kokën e shplojnë kam, ose e kanë mbulu kokën dhe nuk e kanë mbulu që i shdohet i kanë la një pjesë tjokve jashtë, në totë dvejshura, gjvejshura, mbolesën e tyre nuk është e plotë, ose kanë thon Ka kuptimin se vishën me robat në gushta që e përshkrujnë trupin e tyra, edhe pse janë bulu në realitet janë gjveshura nga se kanë të regu trupin e tyra. Ruusu hun me ke esnume til buhtil me ileti, dërsa kokat i kanë sikur gungat e devës. Sikur gungat e devës, do në tëtë frizurat të cilat imbojnë. La e dhull në lë dhenneta, wa la e gjith në rihaha, ta nuk do të hinë gjennet asë që të të ndinë erën e gjënetit wa inëri haha le të gjëdu minë mesirati këdha wa këdha dërësa era aroma e gjënetit njëhet prelerësihës këqë dhe këqë i ka të regu për nga meri sallallar e sem se aroma e gjënetit ndijet lartë mi po për për shakë se do t'janë ashtë ljarë gënetit jo veç që nuk do t'hinë po ashtë ljarë gënetit janë sa që asë aromen e gjënetit nuk do t'ju munsohët me ndi gjithashtu ka fol për nga mer realiteti është panori i xhehnimit vendos aty që do të rrinë përgjithmonë janë çafira. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të hinë edhe besimtar. Nëse Allahu zot ka thënë riddet lil kafirin, është përgatitur për mosbesimtar. Xhehnemi është vend banim për gjithmonë që do të rrinë janë çafira. Mi po nuk do të thotë se nuk do të ketë edhe besimtar të cilët do të hinë dhe do të dë dënohen, por bakatet e tyre. Thot Ebuseid el Qudri radhiyallahu anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu يوم القيامة أسطط الله عز وجل ديتنا كياميت يا آدم أو آدم نطلق أثرت أدي من الإسلام ذا يبرجيج لباك وساعدك أردروا أثرتهم فينادي بسوت أسطح أثرت إن الله يأمرك أن تخرج فينادا بسوت ذات رات نزادي ثو إن الله يأمرك أن تخرج بعث الناري من ذريتك أشتطردروا الله عز وجل كي بريبا صار زبطه من زير أتات الثلتين في جهنم قال يا رب وما بعث الناري Dhe thët Ademi a.s. rëmozat, po kush janë ata pasardzëve të me, kush janë ata që janë për gjëhënëm, i thëtë Allah a.s. min kulli elfin, tësë, miëa, o tësë, o tësë, o tësë, unë, prej gjdo mi njerëzve, nënqën e nadhët e nanë i ki për gjëhënëm, prej pasardzëve të otë. Dhe më thonë, letëm njo është për gjëhënët. Dhe kja hadithi ka friksu shumë sahabët e pingambejrit sall Ata kush prej neve ka mundsi me hin xhennet 999 për 1999 xhenem 1999 ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithda se Allahu azza wa jalla ka thon se prej çtat 999 do të jen kritik pe xhuxh me xhuxhet këhë hadith flet edhe për numrin e madh gjuxhme gjuxhit, domethënë difise, të cilët kanë jetuar në kohën e Dhul-Karnenit e që Allahu Azza wa Jalla ka mbusur Dhul-Kameitin me imshel me një vamt, mes dy kodrave dhe ai është numri i madh, ndërsa e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi وسلم, ndersa ai 100 që do të hyn do gjyx të jetë për ju, domethënë për besimtarë, ndërsa 999 që do të hyn janë për gjuxhme gjuxhë. Hin 999 prej tyre, një për i besimtarëve, hin xhanet. Natatim po këhë hadith flet se banorët e xhehenimit djersët pasardhës Ademit alayhiselam, shumica do të shumica, arnë, bite, Ademit, jenë për xhenem, pakica do të jenë për xhennet. Ndaj të shumica pasardhësve që kanë ardhur nga bita e Ademit alayhiselam janë për xhenem, pakica prej tyre janë për xhennet. Siç ka edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilat ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ummeti i tij do të ndahet në 7.3 fraksione. Njëna prej tyre do të jetë por jannat ndërsa shtoftë dy do të janë për xhehenem. Jo se do të mbëjnë në xhehenem përgjithmonë, më po, do të janë një kohë banorë xhehenimit. Dhe ata janë të gjithë ata të cilët kanë djeg rrugën e efshit, do të thotë nuk e kanë djeg rrugën atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi dhe i kalon sahabët atë, ndonët njerëzit të cilët kanë djeg dyshimet, kanë dal nga ajo që e ka thur Allahu se pejgamberin dhe me të cilën e kanë djeg sahabët dhe ata të cilët kanë djeg efshit. E përbojnë ata 72 grupe. Ata shumica do të, të janë për gjenem nën dhe pakica do të janë për xhennet. Siç ka mërua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepër besimtarëve do të ket xhennem. Në të besimtar të cilët do të jenë në xhennem, mirë po do të rrijnë kohë pastaj do dalin në xhennet mirë po kanë bërë mëkata dhe kanë hyjë në xhenem. E kush janë shumica prej tyre? Domethënë shumica e çatingrave mëkatarëve prej umjetit pejgamberisallallahu alaihi wasallam që do të hyjnë në xhenem e pastaj do të hyjnë në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të janë ngrohtë. Shumincën që e përbojnë për çti numrin janë ngrohtë. Ka një hadithën e muslimit Ibn Abbas radiallahu an ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fi n-nari fara'aytu akthara ahliha an-nisa' Kam shikuar në zerr dhe kam pasë shumicë e banorëve të xhehenemit për i besimtarëve që do të hyjnë për shkak të më mëkateve, shumica e tyre janë ngra. Gjithashtu në sahih Muslim nga Imran ibn Husaini, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna aqall saakinil jannati an nisa. Pakita numri i vogël i banorëve të xhennetit që do të jenë në xhenet janë ndra. Dhe kjo hadith tek dhe sa As bó problem nga se nuk kanë çnjëndje me kuptues çka ka për qëllim. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon hadith tjetër li kulli imri'in im minhum zaujatan. Çdo person që është në xhennet ka digro. Çdo person, çdo musliman i cili hyn në xhennet ka digro. Qish ka mositas tin hadithin tjetër me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se spakica e banorëve të xhennetit janë ngra. Dhe sa tjetër në anë çdo burr do të ket minimumi dy ngra. Atëherë do të mëkon shumica. Mir po hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për qëllim se Si shkardë dhivaj e tjetër, se li rëgjulli min ahli lë gjennët i zau jetani min huri lërin Se gjë person që është banor i gjennetet, gjennet dhët i këtë di graf prej hirive të gjennetet Aditi që li fletë se pakica banor gjennetet dhët janë graf, ka për qëllim prej gravet dunjas Grate dunjas dhët janë pakic në gjennet, nuk dhët janë shumit Shumit sa e tyra dhët janë gjennem, ja kalojnë burra dhe Xhanam, s'is koordinati tjetër ku e kanë pyet pejgamberin sallallahu alejhi se dhe selam se shkaku që xhanamli prej grave do të janë më shumë, ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, "Yel'anna ve yekfurna al-ashir." Shkaku i tyre janë se malkojnë shum dhe ja mohojnë të mira të burrët. Ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, tan një tjetër i bën burri punë të mira, e në fund nitë keqe më ndot, thot burret vet kurr' xheris ta kanë pa. Në ndot, shkaku që malkojnë dhe ja humbin të mira të burrët, kjo është shkaku që i bën gratë me kanë më shumë xhanam si thatëso banorët e xhennetit dhe banorët e xhenëmit ka ardhur në hadithen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Abdul Rahman ibn Qatadah as-Salami fot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna Allahu azza wajal khalaqa Adama thumma akhadha al-khalqa min dhahri sa Allahu azza jala ka yu'adema alaihis salam and then gashvina e tij e ka nxirr gjithë pasaportët e tij وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي فاكتا ين بنور الجنهت د نوكمرزيتم ما هؤلاء في النار ولا ابالي اذا كان بربانور جهنميت د كتو نوكمرزيتم قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل qa ja rasulullah po për çka të veprojmë na në të të cën kanë caktuar Allahu Azzeveli ka marrë ngrosh banorët e xhennetit dhe banorët e xehnemit ka thon këto janë për xhennet dhe këto janë për xehnën ka thon joni për sa ja rasulullah po për çka na më veprua ka la ala maqa'iq alqadar faka kimi më veprua ashtu siç është caktuar do të thajë ajo që është në dikturinë e Allahut Azzevel ashtu kimi më veprua gjithashtu që hadith tek shumë për njerëzve është i paqartë do shpjegimit këtë hadithet thot Sheikh Albani rahmetullah alay inna katiran minan nas në yatawahhamuna ana hadhih alhadith ndonjë sonë prënësve mendojnë se këto hadithe të cilet i përmendëm dhe të ngjashme me këto tufidu an al insani majburan ala amali ikhtiyaria mendojnë njerëzit se pasi Allahu ka caktuar këta për xhenet dhe këta për xhenem ndonjë njerëzit janë detyrueshëm i veprua ato vepra për të cilat Allahu xhaxheli ka krijuu njerëzit nëse ka rënë në grupsën e xhenetlitëve i janë detyrueshëm për me veprua vepra të mira dhe nëse ka rënë në grupsën e Allahut që i ka nxjerr banorët e xhenemit i jeprë banorëve të xhenemit ndonjë ske mundsi me dal prej këajna ndonjë zot njerëri është i caktuar se ku ka mëshkuar se pa saqyrë mendojnë se kjo është çështje e xhikume. Ma dama anuhukim alay mundul qadim. Wa qabl an yukhlaq aljanna, dhe mendojnë se kjo vetë ka ndodhur para se me kriju Allahu xhenetin ose zërn. Wa qad yatawaham akharuna an al-amru fawda. Abu Disa mendojnë se çështa është shkrite pa çart. Aw hadhun faman waqa fi al-qabdhati al-yumna min ahli al-isti'ada. Disa mendojnë se kjo është çështje e fatit. Kush ka qellu kur Allahu zezen e ka marr prej pasartëve të ademit nga shpina e ademit, nga korrizi i ademit, pasartësit e tij, kush ka çelur dorën e djatht allahu, e Allahut, ai kush ka çelur dorën e majtë me fat, ka çim për ta me çelur dorën e djall, ai është në xhennet. Kush e ka, ka pasur fatin me çelur dorën e majtë Allahut, ai është për banorëve të xhenëmit. Më pafaqë. Do të të dijë të gjithë ta dinë këtë fe, gjithu an ya'lama haula'i jami'an. Do të ta dinë të gjithë këta se Allahu subhanahu wa taala, nuk i ngjan as kush. لا في ذاته الله ممكن جن از کوشن چین نتی ولا في صفاته اصلا سلسيتي فاذا قبض قبضه فهي بعلمه كور الله عز وجل اكموش غروشن اطي براي پاسارثو ادمت اكمار مديتولين و مدريسين اطي و مدورتسين اطي ف هو تعالى قبض باليمنى الى من علم انه سيطيعه لنؤمر بطاعته اللهو مدارنتي جات و اكمار پاسارثو ادمت على الاسلام ka marr me diturin e tij, me drejtinë e tij dhe usinën e tij, dhe i ka marr të gjithë ata të cilët i ka ditë se kur do t'i urdhëron nuk do të veproin. Jo se u ka popa padri, jo se ka çin fati i tyre me hindornën e djallth Allahu, po shkaku ka çin se Allahu kur i ka marrë e ka nda, e ka ditë se kush prej tyre do ta respekton në këtë botë dhe kush prej tyre nuk do ta respekton. E për ata që e ka ditë që nuk do ta respektojnë, i ka marrë në dorën e tij të majt, ata të cilët i ka ditë që do ta respektojnë këtë botë, i ka marrë në dorën e tij djallt dhe ka thonë këto do të janë banorë jannetit qe sa allah zotall nuk oshte pa drejt ka thon allah a fenajjalul muslimina kal mujrimina amandon se na i boin barabart ata te seletian musliman lata te seletian kriminal mushrik ma lekum kayfa tahkumun çka ne çe gjikoni ashto gjithashtu thot allah feman sha fa yumin waman sha fa lyakfur kush don ledbson e kush don ledbon kufur don that allah zotall i ka lon njerin me sjell çështën e besimit kush do të besojë do të shkon në xhennetë vepran veprat më të mira shkon në xhennetë do kush don vepran veprat fia do të shkon në xehnam dje do të ston na vlet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se temperatura e cila e godit muslimanin pas smundjeve të kësaj bote është lehtësim për ditën e kiametit ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam abshir fa inna allah taala yakul përgozoni se allah zotat hi e nari usallitoha ala abdil mu'min fi dunya sa temperaturën që jafton këtë botë njeriu të korrastismut për muslimanë kjo është zjarri që jam për besimtarin që e kam përgatitur këtë botë li takuna hadhu minan nari yawm al qiyamah se tash po don se të jetë fat për ta më shpëtuar nga zjarri i ditës gjikimin gjithasuna flet allah azza jall për ditën e kiametit se çfarë vendi ka përgatitur dhe si do të jam mushrik që atënë, që nësukë lëmëgjrimine ilë jahennem virda. Dhe nëtë dhe të të qojnë kriminalit më shrekët për në jahennem, që atënë, virda, që atënë mëgjahidin, zansi për në Abbasit, gjatë shpijegime të të qëtë ayetit, mutëqatëtë a nëqëmë atësha, të atëshëm për ujë, të atëshëm për ujë, dhe të të të të të të të të të të të të të të Sistat Allah azazen, suratul baki'a Thumme innekum ejuhat daluna l'mukeddibun Ojo të humber gënjështar Le akiluna min shëgjerin min zekum Do t'hani nga pima e zekumit Femali una min halbotun Dhe do t'imbush një barësat e juaja me këtë pime Me këtë fruta Fa sharibuna alejhi min alhamim Dhe do t'pini ujtë nëzajt Fa sharibuna shur belhimi Dhe do t'pini sikurse devja e eqma Hada nuzulum jo me di Dhe kjo është ajo mikpritja Që do t'jë A yubi, të rësëmëtën nga alë Hasani, Hasani al-Basriju, ka thënë Hasani al-Basriju, ma dhannu ka bëkoum në qamu alë aqdamim këmësa, këmësina alfa sënë. Qëka mendoni për një popëll a për njerës të cilët dë të tëndrojnë për Allahut pëzdo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Hatta inkata atë anakum atësha Dhe isa ju kanë putë qafët e tyra nga eqa Wahtara katë ajwafu humgjoa Dhe janë djek mulçin të tyra në tëropë mëgjoksën e tyra nga eqa Thu mansurif e bihim ilë në narë E pasaj drejtohen për gjahënë Fë ju skovënë min ajin anje Këtë anë harrëha vështët dhe natëgjuha E pasaj ju ipët me pi atyra prej uj të vluar Se shkardë në aditën e Bukhariot në muslimit nga Abu Said al-Qudri radiyallahu an thot ka thambe nga bejmeri sallallahu alaihi wasallam انه يقال لليهود والنصارى سنتيدن اكاميت يدو هوت يهودا وكريستروا ماذا تبون تفربوداني فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فنزت يمي اتشم نايب اوتپيم فيشارو اليهم الا تريدون يبوطتي ماشي اسبشكوني مبي اوج فيحشرون الى جهنم كانها سراب فينت جهنم اللي يبارافترو تاتي سوكم باس اوج يحطم بعضه بعضا فيتساقطون في النار وين دوكه كركو اوين دبي جهنم كريت باشو فلات هادي تيترا ابو هريره فقصنانا الله عز وجل لوحه للبشر سفير الله عز وجل فلات بزيار مين لوحه للبشر فتتلقاهم جهنم ابري جهنم كاتكوبتي معاك زيارتي و يا دج كريت ميشن اتروبيت تاتيلن كا باسنا فلات النبي صلى الله عليه وسلم Se i parrit, te cili do t'ju ipen rrobat e xhehenimit, që do të viqet me rrobat e xhehenimit, që janë prej zjarrmit, është Iblisi. Ka një hadithën e Anas ibn Malikit se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam thotë: "Awwalu man yuksahu hulluhu min an-nar Iblis." I parri te cili do ta vesh rrobën e zjarrit është Iblisi. Feydahu ala hajbihi wa yas'habuha min ba'dihi wa dhurriyyatu min ba'dihi. E veshët rroba e tij nën kokë dhe pasti pasardhësit e tij. Ata në gjekësit e ti Wa hua ju nada Dhajit rat Wa hua ju nadi Ja thubura Dhe thot Ash katrimi em Wa ju naduna Ja thubura hum më rëteni Ndërsa ta pasuset i Thrasin ka dyher Thrasin ka dyher Ash katrimi jon Ash katrimi jon Hatta jekifu alen na Dhejsa të ndarën parazjarri Feja kun Ja thuburah, vë e kulune ja thuburahom Thot është këtërimi em Nërsa ata ndjekë si të ti thojnë është këtërimi jonë A Allahu ju thot atyrat her La të dhjul jo me thuburan vahida Most të kërkëni ishë këtërim njëher Vë dhjul thubura këtira Po sot të kërkëni ishë këtërim shumëher për vetën e juj Gjithashtu në afletë për nga mëberi sallallalli sallam Se në ditën e kja metet zjarë i gjahenimit Në dhe gjënë shah edhe flet ka në hadithin e buhareres të të të për nga mbëri sallallalli a.sallam e khrujë unukum minë në nari e omë al qyamati lehu aynani u psiran del një zjarë për jëhënemit si kur qafë ka dësi dëvesh dhe gjuh që flet e ku lu inni wukiltu bi thalath fat on një anlon për gjësi të rëdhe njerëzëve bi kulli jabbarin anit mu mëshljan jdo zhëllum qarë këkëfort wa bi kulli mëndaqa ma Allahi ilahën akër dhe mëshljan muëndor jdo kosh i cili kaluh tjetër kanë përdaqë Allahot Azzawajal wa bil musawirine dhe mu mëndor të piktorën piktorën kriyesa në të të ftyra njerëzë asë tkafshva kësi jdo të Allah Azzawajal suratul Furqan bel këdhëbu bis sa'ati wa a'tadna li man këdhëba bis sa'ati sa'ira dhe ata këtë Jo besimtar kanë përgënjështru në ditën e kiametit Dhe për ata që kanë përgënjështru kemi prega ditë zjarëm Idhara atëhum min mekanin bëjit Dhe kur ti shëh zjarë i gjahënejmet prej së largu Semiru leha të gajjudan vë zafira Do t'ja dëgjojnë prej së largu gjahënejmet Të vluar në zjarëmit Që i gjëllon ujti do t'ja dëgjojnë kërhasbën e zjarëmit Se si kërhat në gjahënejmet قسوف <تصفيق> فلان الله وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا براتا تصل تكون با كفر ن ذاتين اثيره اش دنم جهنمي سا پرفونديمي كاتش است اذا انكو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور اذا كذو نتا يان دجوین et dojnse si vlon uhi e tafur tekadu temejzu min el ghayr kullama ulqiya fiha fawj sa'aluhum khaznatuha alam yatihum nadhir dha egatisadan me polsit nga hidrimit ec e ka dhe saher qe t hudhet nje grupe njerzve en xehnem ata roja e xehnemit i pyetin a nuk ju ka pas ardhu uer shtusi a nuk ka ard kush mjaft regudinen ata e thoin pa balaka da janan nadirun pa neve na ka pas ard thirsi mi po ne kemi pas per gnesru فَتَضَحَّقُوا إِنَّ لِجَهَنَّمَ زَفَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ جهنمي اكوني برتي اكوني تكرحت من جهنمين ديتن الكياميتت تش نوك مبيت ملك تش اشي افرت مع الله عز وجل تش اشط افرا الله ولا نبي مرسل اسبايغمبر تش اشي ديرغوم الا خر ساجده فتم سيبيان ساجده الله تقول ربي نفسي نفسي فتظيام ويتيا ايمه ويتيا ايمه Pasoi na flet pe pyqëmbërin sallallahu alaihi wasallam se dy sy prej njerëzve nuk i prek zjarmi i xhenemit. Ka një hadithën e Buhureiras thotë peyqëmbëri sallallahu alaihi wasallam la yaliju an-nara rajulun baka min khashati llahi hatta yaudu al-labanu fi d-dhr'a. Nukhen zarm, një njeri i cili ka çaj nga Afrika Allahu ta zezën, derisa të kthehet çumshi nxinat e lopës, as të kafs. Nëthat akthehet, nuk kthehet, as ai nukhen xhenam. Gjithashtovë të të tibë në Abbasë, kam të gjumë në pingambejri sallallahu aleyhi sallam duke thanë, aynani la të mesuhu ma në naru abada, se dy dhe i syve nuk do t'i prejkë zarëmi asë një harë. Aynun bëket minë khashet i la, syri cili ka qajt nga frika Allahot Azzajal, wa aynun bëta të tëhri sufi sabili la, dhe syri i cili ka qëndrua natën duke baroja në rrugën Allahot Azzajal. Sipas natë hadithit e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, se shtat grupe njerëzish janë që në ditën e Kiametit do të hinë në hijen e Arshit. The Masatira ka përmend: "Wa rajulun dhakara Allah khalian fa faadad aynahu." Njëri u thiedh që ka përmend Allahun vetmi dhe kanë çajt kanë shllurët sytë e tij. Po asoj na flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju i epët banorëve të Xhehenimit me çajt. Ka thënë pejgamberi: "Yursulul bukaa 'ala ahli an-nar." Jë ipe të banorëve të gëhënimit mënësia për me të qajtë Febkuna hëtta të në katiju të dëmuë Dhe qajnë dhejës të në lënë latë Së kanë më latë më rrërë Thumë jëbkuna të dëmë Pas të të i fidojnë me të qajtë gjakë Hëtta jësiru fi vëgjuhim ke ejë hejët i lukhëdud Lë u ursi dhe të fihë sëfënu lë gjëratë Dhejës të bëhët në faqët e tyra Sikër me Pas të i fletë për nga mbejri sallallahu a.sallam Se shdo musliman Shdo besimtar I mirë dhe ta ketë shpëtu Sin ditën e kiamet E ka një kurban të të të lëna jep Me shpëtu e ditën e kiamet Ka thonë për nga mbejri sallallahu a.sallam Ida kane jo më lë qiameti Kod do dhë dhë dhë kiametit Ata Allahu ta'ala kulle rajuli min hadil Uma rajule min el kuffar Allahu subhanu ata shdo muslimani Ja eb një qafir Shdo muslimanit Dite në kiametit, jep, ka një mëzbesimtar Dhe ju kalle lehu Hadha fida u kemina narë Dhe i thua, kja është, e shpëtusi e nga zjarë Dhe në tëtë, ai e zavejnë në tanë Par ata, thotë pengamberi sallallal e isem Ky është fjala a Allahot, kur thotë Ule, i ka humul va rithun Ata janë banor të gjëneci Që do të atrashigojnë El ladhine e rithunel firdose Hum fiha khalidun Të cilët do të atrashigojnë firdose Dhe ati do Dhe cdo person i ka di vende Nje vende kërë zjarë Vend cigort Dhe e ka një vend cigort në gjëndet Por cilin vepran në ta do të hinë E qafirat të cilët nuk kanë besue E kanë hub vende në gjëndet Në datë kur dalin qafiran ditën e kiametit Ju i për cdo muslimonit kanë i qafir Edhe thot kja është e shpotusi itë Edhe ai hudha të xehnanit, ndërsa kia zanveinin xhennat. Pra ato që than Allahu Azza wa Jalla, ata janë toselet të, të, të trashëgojnë firdausin. Do të të vendet e zbrasta të cilet kanë bëjtur që kanë çënë për çdo person, e ata të cilet ka shku për xehnan, kanë lënë vendet e zbrasta, banorët e xhennetit do të trashëgojnë ato vende të cilet kanë bëjtur. عندك قطا من پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان سكودي كوش پر یو وتم ساي كات دي vente منزلن في الجنه نياندا كون جنت و منزلن في النار دني vente كون زام فيذا مات فدخل النار Ese ma ta fedhal nar warasa ahlu al jannati manzilah nasafdas yu musliman dha hin jannam banort te xhennete te trashegojn venden e tij qe ka pasn xhennet fedali ka qawlu humul warithun pra ka than pejgamber kjo es fjala allah ta azza xhumul warithun ata do ta trashegojn xhenneten do thot do ta trashegojn ata vendet te cila mbesen qi kan lan banort te xhennemit Në saata janë priu për me adhuruar Allahun azza wa xal, dhe kjo është kusht për me hyrë njeriu në xhennet, adhurimi i Allahut azza wa xal vetëm duke mos i bënë shokati, kjo është kushti për me hyrë njeriu ja si në xhennet. Prandaj Allahu azza wa xal ia ka bërtur një vend, ia ka siguruar në xhennet, me kusht ata nëse adhurojnë Allahun azza wa xal dhe nuk i bajnë shokati. E pasi ata e kanë lënë këtë, nuk e kanë adhuruar Allahun dhe kanë bënë shok Allahut, na dhuron atherahum bin kadvand li umbetet besimtarin. Madje ka një hadithën e muslimit nga Abi Bardah thot, ai transmeton nga Abi Musa, ai ngabova i ti se pingambejri sallallahu alaihi sallam ka tanë jëgji unë nasu jo me lëqiamëti minë lë muslimin e bidhënubit emthalil gjibal se kam e pas prej muslimanve njerës të cilët do të vinë me mëkata dhe mëkata të tyre janë sikur kodra fe jëgë firaha Allahu leham a Allahu ja falë ke qëtë mëkata wa jë daha alel jehudi wa nasara dhe i marë qëtë mëkata që i kanë pas dhe i hudhën bi jahudit dhe krishtart thënë ulemat në shpegimin e këti hadithit pasi A shpaxiran më kuptoakët a ditë se si ka mundësi dikush tjetër mi bart më katet e tjetër kujt. Ka thonë ve mot shkaku që Allahu zotë do ta banë me disa musliman këta do të Yahud, Yahudiva dhe, dhe Krishtarva, se Allahu zë këta besimtarë separ janë prej muslimanëve të cilët nuk janë boshir kallahu. Në janë të thot janë të ngjalltë Allahu si besimtar, nëse kanë adhuru Allahun të vetëm këtë botë. Dhe Allahu has kujt do të ja thal Kujdon nuk ja fal, ka thënë Allah inna hu la yaghfiru ayushrika bihi wa yakfuru ma dun zalika liman yasha Allah kujdon ja fal për mëkateve që janë më poshtë se shirku ndërsa shirku nuk ja fal as kujt e këta njerëz të cilët do të kan boshi Allahut kanë, kanë bën mëkate më të vogla se shirku e Allah me dashi ja fal me mëshirën e tij e me dashi dënon me drejtsinë e tij mirëpo këta njerëz Allahu xhallat do t'i afol mirëpo mëkatet njëjta sikur kodra do t'i hudh mbi judit dhe kristalt ka thënë pse nga shkak se këta muslimanë Kur ikan bota mëkatet e judit dhe kristalt kanë sin shkak që ikan shnimë bota mëkate. E por shkak se janë ja ja kanë ata sebeb për mi shti musliman të mi bota mëkate, Allahu subhana ve tala do t'i heq këto, do t'i afal çati besimtarve ato mëkate, do do t'i merr do do t'i hudh judive dhe kristarve se let kanë sin shkak për mi shti musliman të mi bota mëkate. Si ska një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha kana yawm jo al-qiyamati Dafaa Allah li kulli muslimin yahudiyan aw nasrania. Saqul nod dita e kiametit Allah se çdo muslimanit ja hap një jehudi ose një kristtar. Fa yuqal hadha fikaakuka min an-nar. Kjo është ajo i cili tiron ti nga zjarrri. Nuk thot ke zan vendin ton zjarr, e ti azave vendin e ti në xhennet dha trashëgon vendin e ti. Sëst naflet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sët filjas dënimi më i lehtë te banorët e xehnemit. Ka ardhë në hadithë për nga mbejri sallallahu a.sallam E trasmetër muslimi Inna ahwana ahlan nari adhaban men lehu na alani wa sharakani min nari Thot dënimin më të letë në ditën e kja mbejtët Do të ketë aj person të selet do të ipen këpuzët prezjorët E dhe tojat e këpuzëve prezjorëmit E jëgli minhuma dimagoh Dhe nga jetësia që do të kanë këpuzët do të i vlojnë trungt كما يغلي المرجل ما يرى احدا اشد منه عذابا دائما ظن سنك قد يكون دني من ما ترصاي وانه لا اهونهم عذابا درس عيده قد دني من مثل نساني بايتيه ترسمت النعمان بن مشيري قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه سبرتيد ديتن القيامه دني من مثل رجلن تضع في اخمص قدميه جمره يغلي منها دماغه سنقومت دي ju nohën gacat gjehnejmit e i vlojnë trunët nga gacat gjehnejmit Pasojnë e vletë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala se banorët e gjehnejmit paramendojnë dhe dëshirojnë në daljen për gjehnejmit edhe sikur tjetë me fliju e krejt qëka ka edhe sikur të flijon krejt qëka ka ishë në gjendje me fliju krejt vetëm me shpëtu e prezjarënit فَتَأَلَّفَ اللَّهُ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ أَدِت كريميني مشريكو دشران سيكورتا كيزدان سفيتس فليم وتمشپتو غادنيمي الله سبحانه وتعالى تييب ديمت تي ميدان ديمت تي ماني جهنم وان تي و صاحبتي و اخي اشنجيد ميدان باشقشورتن اتي ذ واللهن اتي و فصيله التي تؤيه ذ ميدان تجيث اتا تات التي كام مبروتين كت بوت Ketë mikt më të afer që i kanë digmuën këtë bodë Me i dhanë më shpëtua Wëmen të lërdi gjemiën thumejën gjithë Madhja është i gathë shëmë me dhanë krejtë që akonë këtë bodë Vetë majë më shpëtua Këlla inëha lëdha Allah tëtë Kurse se? Aja është zjarë i gjehnejmi të quajtu lëdha Në za'atë lëshëwa I cili nëzirë kapoka të krysë Të dhu men edbara wa të walla E thraët zokan i dhe e ka këti shminën dhe ka mbledh pasurin dhe ka pëngu e nuk e ka dhanë për fukarat ma gjithat Allahu subhana wa ta'ala se këthiri kur vjenë ditën e kiamethet ashtë në njëjnë dhe e sikur ta kishte pas tokë konkret are me dhanë vete me shkëtua dhe të allahu in nëllëdhine këfaru Ata të cilët kanë bokufër, womatu, وهم كفار. Kan, kan vdeg si safira, thalen yukbala min ahadi mil'ul ard dhahaba. Nga ato nuk pranohet edhe sikur t'ajapin me shpëtuar, sikur toka kret ari. Wa lu yftada bihi ula'ika lahum adabun alimun wama lahum min nasirin. Ata janë të cilët do ta shijojnë ndërimin e dhëmshëm dhe nuk kanë ndihmues. Do thotë safira ditën e kiametit të zgjatshëm, sikur të kishte pas një tokë cukor tokë ka kret ari, me dhënan vetëm ai me shpëtuar nga pasuria. Pashtë dhëtë Allahu, inë në ledhine këfaruleu anë lehu ma fil ardhi gjemiën wa mitlehu ma'ahu, atat të cilët kanë bë kuvert, sukur atat kishin posedue, si kur është toka, dhe dishka si kur ënë gjashme me toka. Pre aret, ishën kanë gjendje me dhanë ketë, nga pasurija që eko toka, edhe njëherë më shumë, vetëm me shpëtu nga dënimi, në ditën e kiametit, ma të kubillemin hum më lehum adhëbën elim. Mi pa dhe si kur ta kishin bëkta, kjo nuk ju pranohë të aty Pasajnë e fletë për nga mbëri sallallani e sallam Se Allahun dhite në kiametit do t'i fletë Atina pre banor dhe gjenime që është E që e kodë dënimin më të le I thëtë Allahu a zëvëgjel Ati që e kodë dënimin më të le Lëvë enne lëke ma fil ardimin shiqin Kun të teftë të di bi Sikur të kështë e posë tokën Dhe që ka konë tokë E kështë e dhonë me shpotusët Kale na amë të të pozët Kale fakat se el tuke ma hua ahuanu min hadha wa anta fi sulbi adem En la tu shrike bishej en fe ebejte illa shir Të tonë kam kërku prejteje ma pak se kjo Kam kërku prejteje që mos me mbo shok në dhërim Me më, më adhru vetëm mua dhe askan tjetëra Dhe këta e kam kërku këtë premtem duke qenë të në kërrizin e babas tanë Ademit a.s. Dhe te e kemohu vetëm se ke vepruë kryetane dhe ke dash me boshirkun nuk e ke pranun këtë kërkes të vogël që kam këtë kru për e teje e ta shpëtu se dhe të këshedhon botën dhe të shakon ta vetëm e shpëtu Pas të e në flitë për nga beri sallallahu aleyhi sallam Kush janë ata njerës me të cilët dhezët gjahënejmi parën her Tëtë për nga beri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Rajullu njës të shhada fa uti e bihe Iparit se zilit do të gjikohet në ditën e kiametet Me të cilën dhe të ndezët zjarri është shihide I cili ka shkun luft dhe ka vdek Bijet fa arrafahu ni amahu Dhe Allahu subhana wa ta'la Elamron për dhuntit e ti që ka ja këdhon Ja kujton dhuntit që ja këdhon këtë bot Fa arrafaha dhe ti ju kujtoh A pasaj Allahu e pijt Fema amil të fiha Edhe çka vepruati me këta atë dhëntit që ti kom pasdhën. Qale kataltu fika hatta testeshhed. Tat kam luftuar zot, the kam vë për të arritë këtë natën tona derisa kam rra dëshmor. Qale kadhbt. Edhe that Allahu porrain, walakin kataltu liqala jariun. Ti ke pas luftuar me than njerëzit se ka çin trim, qat qil dhe njerëzit e kanë thënë kët fjalë, thum me umir bihi fasuhiba ala wajhi ataa ulqiya fil naar. E pastaj urdhon Allahu azza dhe të mirret dhe mirë dhe të tërheqet svar për ftyrën e tij dhe hudha të zjat. Pastaj thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ky është njeriu i parë. O rreju ta'allama al-ilma wa 'alama", është njeriu i cili e ka marrë diturinë, e ka mësuar Kur'anin dhe Sunetin dhe ja ka mësuar të xerrohet. وقرا القران ذا قا لزو القران فوتي به فعرفه نعمه ذا بين الله سبحانه وتعالى ذا الله يا kujton mund tij cha ka don kët bot fa arrafaha ذا تي kujtohen kale fa ma amelte fiha to çka veprum me kët kujtçet i kompason kale ta allem tul ilma wa allemto to te kompas musudi turin dhe ja kam sutira wa qara tu fika al quran dhe kam pas lexu quranin shom per me arrit knasin tana kale ke dhet thot allah po gonjen po rain walakin ka ta allemte al ilma liqala alim po te ke pas msua dit in për më than njerëzit se filani është dietar. Wa qara'atil Qur'ane li yuqale huwa qari'un faqad qit. Dhe ke pas lexu Kur'anin për më than filani është lexues i madh i Kur'anit. Edhe ata e kanë thonë njerëzit thum me umri bihi fa suhiba ala wajhi at taulqiya fi an-nar. Pastaj urdhëran Allahu subhanahu wa ta'ala të mi rat të tërhiqet, të hudhet në xhehenam. Wa rajulun wassa'allahu alayhi Ze tët edhe personi i drejtosh njeriu të cilet Allahu subhanahu wa taala e ka xheruqe te bot, i ka dhon nga pasuria kse bota wa athau min asnaf almal kulli, dhe ka dhon nga gjitha llojet e pasurisë kse bota fa uti bihi fa arfahu ni'mahu fa arfahha, ya bin Allahu allahu ya kujtohen aty dhuntit e menjava qe ka dhon kse bota dhe ati kujtohen, kale ma amilt fiha, dhe pyet çka vepruti me ta, kale ma taraktu min sabilin yujibu yuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak, ta nuk kam lan me një rrugë me një punë të cilën ti dëshiron ti të më dhënë nga pasuria vetëm se më kam dhënë për me arritë këtë asnjëtonë Zot. Ka lekedh, wellakin ka fa'alt li qal huwa jawad. Mi pokthaka ba çë më thon njerëzit filani as bujar i madh, fakat kide dha njerëzit kanë thon thum me umri bihi fasuhiba ala waje. Pasai urdhrohet të tërhiqet dhe të hudhen në xhanfum me ulkie final dhe hudhet në xhanam. Pasai al-Imran Allah subhanahu wa taala se jehenimi apo valvorët e xhehenimit nuk e kanë kreet një dënim. Dikush e ka më të madh, dikush më të vogël. Dënimi nuk e ka më të madh, dikush e ka dënimin më të vogël. Thot Allahu azza wajal, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, saharat tahann ni popull e bën lanet popullin tjetër. Cert të vin disa njerëz e bojn lanet disa njerëz tjetër, hatta idha daru fiha jami'an, deysa të mbledhën këtë në xhehenem. Qalet ukhrahum li ulahum. Thot Njëna por tjetran i that Allahu, Rabbana ha'ula yadhlluna. O Zot, këto janë ata të cilët na kanë nxirrë neve nga rruga e drejtë. Tudiport kanë hinë Allah të në xhennem. Allahu xhallish tiudiport xhennem. E pastaj njëna pal dëshirojnë që ato që kanë konsebe për mi nxirr nga rruga e drejtë, që Allahu mi dënoj më shumë. Këto janë Zot, këto janë ata të cilët na kanë nxirrë neve nga rruga e drejtë. Fa'atihim adhaban dhifan minan nar. E pyaf qiu denimen edhe një herë më shumë. Ti fishoja Kale li kulli dhe'fun, walakin la ta'lemun. Allah o thad, për të di pal, kum pregadit dënim, dëfisht, mi për johë nukini të e di. Tët, transmiten Samra ibn Gjundo, se për nga Mbejri sallallahu alaihi sallam ka than, minhëm men tëqudhu në nëru ila ka'bej, disopre njerëzve i mërë zjarëmi dhejë të zoghu i kamës, wa minhëm men tëqudhu ila nëru ila rukbëtej, disodhët i mërë zjarëmi dhejë të gjojnë. ومنهم من تأخذ النار الى حجزته ديصادتي مرزار من ديرين مديس ومنهم من تأخذ النار الى نو انقي ديصادتي مرزار من ديرين شاف ومنهم من تأخذ النار الى ترقوته اديصادتي مر ديرين كريا نطط طدي مرزار من كت مولير نو دوتا كانكيت نيدنيم Edh kjo është datakat më shëm, edh kjo më pak. Qoft Allahu li kulli darajatun mimma amilu. Ju dëgjoni onë datakat grodën e tij nga veprat që ka vepruar. Sipas veprat thyr. Gjithashtu edhe çafira nuk do të jenë kriterjaj. Disa çafira do ta kenë dënimin më të madh se disa çafira të tjerë. Ka thonë Allahu Azza Jazel, "Alladine kafaru wasaddu an sabeelillah." Ata të cilët kanë bërë kufër dhe i kanë penguar njerëzit nga rruga e Allahut, lehum zidnahum azaban fowqa al-azab." Ne ja kemi shtuar dyre dënimin mbi dënim, bimake janë usidun për shkak të rregullimeve të cilat i kanë bërë. Donëth çafira i ese dikapo kufër. Pastaj ka pengu nga rruga e Allahut dhe i ka luftu musliman, e ka dënimin më të madh se ai çafiri i cili ka bë kufr, mirë po nuk i ka pengu besimtar ndër rruga dhe nuk i ka luftu musliman. Ai do ta ket dënimin, mirë po do ta ket më lehtë se ai par i pari cili ka bë kufr dhe i ka pengu njerëzit nga rruga e Allahut dhe i ka luftu musliman. Andaj Allahu te Firauni do ta ket dënimin më tron. وَيَوْمَ تَكُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ إِذْ كُنْتُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَن تَقْنُدَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ وَاشْتَنِيَ دَنِيمِينَ مَتْمَا دَنِيمِينَ مَتْرَانَ نَتَفْ قافيرات نو do ta ken të gjithë një dënim për shembull firauni do ta ket dënimin më transe të tjerë gjithashtu banorve xehnimit ju shtohet zjarri thot allah uzidnahum adhaban fawqa al adhab ja shtojm atyre dënimin mbi dënim Në gjatë shpikimit këti ajetit, thët Abdullah ibn Mas'udi, r.a, zidu akari be enjabu ha kën nëkhlit të të të walë. Fjole Allah, që të janë i dënimin bë denim, ka se dhimin, që të janë i atyra akrepat, qëllet i kanë dhëmët më të më dhoja se sahurmet. Në të dënohën me akrepat të qëllet Allah, Azzawajal, i ka pregadit në gjahënëm, Dhe dhomtë e tyja më të mëdha se sa të hurmas. Fot Ibn Abbas radiuallahu an fjalën e Allahu tizidnahum adhaban fawqa al-adhab. The vastoi matyuret dënimin mbi dënem, thotë hiya khamsatu anharin. Fot Ibn Abbas, ato janë 5 lumej. Tahta al-Arsh, yenna al-Arsh yu'adhabuna biba'dha billayli wa biba'dha bin-nahar. Ma ta lumain dënohen banorët e xhenëmit, me disa prej tyre xhenohen gjat ditës e me disa prej tyre dënohen gjat natës. Pastaj Kanë dënime të të të selat i ka përmejnë dhe Allahu Azza wa Jel Dënimi i parë është Nëzimja e të jures Allah Azza wa Jel janë nëzimë të të të të banorëve qëhënimet Ka thonë Allahu e jo me lë qëjame të rëllë Lëdhine këdhebu ala ujuhi maswadda Alejse fi jahenne me ma mëthuan lillë mutekabbirim Dhe ditë në këjamejtet i shatë të të të selat kanë përmejnë shruë Allahu Azza wa Jel Të e të janë zië, të të të të të të të فاشطة الله يوم تبيض دو وجوهن و تسود دو وجوه ديتن قرد تنزيهن فتيرا فأما الذين سود دو وجوهن أكفرتم بعد إيمانكم سايدا قنات ويدة تنزيهن فتيرات يثون أبنت يكفر فسيش إشت بسيمتار فذو كل عذاب مما كنتم تكفرون فشيانة دني من براتة شكني بو كفر جدا شتو هودية اويدوال بكوكا tat Allah thumma subu فوق راسي من عذاب الحميم dhe hudhni uj van mbi kokat e tyra ka thon thuk innaka anta alazizul karim fata Allah shioja se ti i biri i, i tendershmit ka thon ulemat se kia ajet ka zbrit për e bujahrin sa i është kërnuar për njerzve me fisin e tij ju i jepot ke dënë i hudhet uj van në kokën e tij dhe i thuat shioja ti i biri i tendershme veç e kërnuar nga bot pra kur dora shija dënimin thot auzaiu yoxhəru abu jahlu yom al qiyamə fi yukhraku fi ra'si harq thot yauzaiu saditen e kiametit mirret e buxheli dhe koka e tij u boha u çohet koka thum ma yuta bisjl min hamim e pastaj biet ujval edh i hudhet n kok ku ish ço koka e pastaj i thuhet duk innaka anta al azizul karim shija e pras e ti i biri i tandashme ja jë dostu proitdënimin që do ta kanë Ose të rrihiqen për fytyrat e tyre, do të thotë ngrehen zhak me fytyra. Thot Allah Azza wa Jalla innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma ishabuna fi an-nari ala wujuhin dhuku mas-saqar. Sekrimenet do të jenë në humbje dhe do të jenë nzarr ditën kur do të tërhiqen në zjarr me këtyrat e tjerë do të ketë asnjë lloj dënimi i cili do t'ju bëhat atyra siç do të lidhen në pranga fasou fe yalemun ata do ta marrin vesh do ta kuptojnë idil aglalu fi anaqihim kur do të vnohen prangat në çafa të tjerë wassalasil yishabun dhe me zixhir do të tërhiqen fil hamimi thumma fin nar yusjarun pastaj do të hudhen ujë val e pastaj do të hudhen zjarr dhe do të djegën kat katadeya senihar miran hudha zjarr e nihar lui val Gjithashtu, prej dënimit që do ta kenë është djegja e fytyrës. Qat Allah talfahu juha min um, nar wa hum fiha kalihun. Do t'ia ja djegë zjarmi fytyrat e tyre dhe do t'i shëmton. Do thotë kjo është një lloj dënimi të cilën do ta kenë. Siç thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se banorët e xhenemit hudin e parë do t'u bëhet në xhehenem do t'i harrojnë të gjitha të mirat e kësaj bote që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë botë thotë yūtā bi an'am ahli dunya min al-nār yamal-qiyāmah s'diqë se këta amëtet do të mirret ai person i cili ka qenë prej banorëve të xhehenimit e qi i zhdon të gjitha të mirat në këtë botë thë yusbagu fi jahannam sabghatan dha huwa dath niher jahannam thumma yuqāl lahu yabna ādam fa saythū obīya ādam hal ra'ayta khayran ka akapandani her ndri të mirë hal marra bik na'īmun qat A ka pas ndër një knatsi, a ka ka lu ndër një her një jetën të anë ndër një knatsi, dhe e ku lullu, laja, wallahi, arab, të tjop pasha Allahën është. Në thotën Allahu se asnjëherë ai nuk ka shijuar ndonjë të mirë. Fe yutabi ashad an-nasi bu'san fi d-dunya min ahli d-janna. E pastaj mirrat njeriu që ka pasur jetën më të vështirën këtë botë, mirëpas për i banorëve të xhenetit, stihet në xhenet, fe yuqalu lahu ya ibn adam, e pastaj i thuhet o biri i Ademit, a ke pasur bu'san qaf? O biri i Ademit, a ke pasur ndonjë vështirësi në jetën tënde? A ka ndonjë dënie e keqe në jetëstanë ndonjë herë? A ka ndonjë dënie e keqe? Fe yaqulu la wallahi ya rabb, fatiya ma sha'a Allahu an azz. Ma marra bi'san qaf? Asnjëherë s'kam pasur nëse wala raitu shidatan qab asnjher nuk më ka ngosht asnjher nuk më ka ndodhur në investësi pastaj vlet allah subhanahu wa taala se pa orta jahanimit dëshiroin me vdekje por nuk e gjejn vdekjen qoft allah wa tajannabu wal ashqa alladhi yasla an-nar al kubra thumma la yamutu fiha wala yahya seksojt e vërtetës i i keqi icili do ta shijojnë zjarrin më të madh thumma la yamutu fiha wala yahya etj nuk do të vdesën ata as nuk do të jeton ata nuk ka jetë se do të naset pa as që do të vdes. Kjo është ata të kurrë fatil walladina kafaru lehum naru jahannama la yukda alehim fe yamutu wala yuhaffaf anhu min azabi hakadalik nazu kul kafur. Ata të cilët kanë bërë kufër do të janë zjarmi në xhennimet, nuk vdesin, nuk gjiqohet me vdekje për ta, as nuk do të joleçohet dënimi. Kështu na do të ishtë problem të gjithë ata të cilët kanë bërë kufër. Pas të thot jetajrahu wala yakadu yusighu. The galtit han gausimi han gausimi i xhanemit dhe nuk ka mundsi me gulptit u yatieh el mout min kulli makan wama huwa bimayt devian vdekja ngas daan do thashian vdekjan u min wara adabun ghaliz mi po nuk vdes e shian rrimtat e vdekjas mi po nuk des dhe pas asaj na pritet dnem edhe ma ashpër fadhaqi jep shpjegimin e këtij ajetit thot hatta bil ibhami rizley in din rimbjet e vdekjes derisa edhe ngishtën e kamës O l'mana në u jeti mitle sheddet il moti u alameh Dëndë tët i vjen si kur dhimëta e vdekjes në gjishtat e ti Deri sa i vjen edhe në kimet e flokës Dhe endin dhimën e vdekjes Dhe dëndë tët kja shqia la Allahut si i vjen vdekja nga qdo on Dëndë tët në gjdo vend endin dhimën e vdekjes mi po nuk des Tëtë për nga mbeli sallallallare i salem Amma ahlu në nari lëdhine hum ahlu ha ata se do të janë banorë xhehenimit, fëinëm la yamutuna fiha, ata nuk do të vdesin, wala yahyun, asë do të jetojnë, wala kin nasun ashabatuhum narun bi dhunubin, fa amatuhum imatatan, me po jan yer te cilet do të vdesin, atë që bëhen si gaca an besimtar, te cilet kanë bën makata e që kanë dënu Allahu me syarm, do të bëhen xhehenem, do të djegëz zjarmi i xhehenimit, do të dënohen derisa do të bëhen si gaca. Në të i djegë krex xhehenimi, në të edhe kjan dënimi i tyre e therë e thellon pastaj nzirran dhe ju thuhet banorve xhenet hatta idha kanu fahma udina bi shafa'a yubawwata drejt me dërmyesut për ta fexhi bihim daba'ir fabuthu ala anharil janna edhe bien edhe xuhan në lumin e xhenetit thumma qila ahlel janna afidhu aleihim yusud banorve xhenetit gjuani uj xhenetit mbi ta fa mbi tunen e bahatil habati kat fa takunu fi habil sayli edhe bin sikur bima bin sikur fara ebimas do thot gjallën për së dyti pasi të takrin dënimin e tyre që e kanë bënë Një dashtov let pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam se bejvanorve xhanemit do të ketë njerëz të cilët do të lidhen do të lidhen me zortë të tjera dhe do të sikdhen rrotull dhe ata janë njerëz të cilët e kanë ditë të vërtetën, i kanë urdhru njerëzit në të mira dhe i kanë dalun nga keqa mirë po, vetë i kanë botë të qijat dhe nuk i kanë vëpru atë mirën të cilën i kanë urdhru njerëzit tëtë Allah, e te amurun e nase bilbirri vë te nësaun e nënfusë kumma antën të tëtlun e në kitab e fe la te akilun apo i urdhru njerëzit në mira dhe paharrën e vetën ju e në shkale zani librën ahitë nuk po mendoni فاصفح فاعله الله في صره الصف يا الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ويدسنت بسوء فساءتونا تشنو كي وپرني كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تا الله شمه وريتور يوتا ثوني اته كي وپرني فوت حسام ابن زيد يترسمتن حديثي nga peigamberi sallallahu alaihi wasallam يوتر الرجل بالرجل فيلقى في النار سابين من فرسان ديتن القيامه وتجون جهنم فتنذلق كتبه في النار فيدور كما يدور الحمار بالريحاء فظت Hudhët në gëhënemë dhe i dalin zërë të ti Dhe filanë silët, sukurë silët Gëmarë rrëthmullarët Fe jeshtemi u ahlun nari alej Mbledhën banorë të gëhënemit rrëthi Fe kulun, ej filan, të në ati filan Ma shënë nuk e leste kun të të emur në bilma'ruf, shka kjo puna jite që kjo ardhën gjahënëm, ti e paslon aji cili në ke pas urdhru në punë të mira, vë të nëhenë në anil munker dhe në ke pas ndalun nga ekeqa. Kale bela, të të po, unë jam tëj, kun të amirukum bilma'rufi, unë ju kun pas urdhru në punë të mira, vë la a tihi, mi për vetë se kam vëprua, vë anëha kum anil munkeri vë a tihi, dhe ju kun pas ndalun nga ekeq Gjithashtu, ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ditën e Kiametit, ka me pas banor, për banorve xhanimit, që dënimi i tij gjithmonë do të jetë ai bjtja e vetes tij. Mi po nuk vdes. Në të, ai cili e ka bjtë veten në këtë botë, dënohet me dënim. Ka një hadithën e Buhariut nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qatala nafsahu bihadidatin, kush anbit veten e tij me hekur, fa hadidatu fi yadi yatawajjaha biha fi batni fi nar jahannama khalid mukhalladan fiha abada." Ditën e Kiametit hekuri me të dorën e tij ata ai nguln barkun e tij dhe në këtë mënyrë gjithmonë e dënon veten e tij. Waman shariba samman faqatal nafsehu fa huwa tahassau fi nar jahannam khalidul mukhalladun fiha abada. Ai se li mbyet veten e tij me helm do ta shjon helmin gjithmonë në jahannam në këtë mënyrë Allah subhanahu wa taala donon. Waman taradda min jabalin faqatal nafsehu. Ai se li hip mendë në vantlar se kur kodra dhe hudhet prej nalt dhe mbi veten e tij Jëtë ratë dafinari, gjëhen në mkhali dhe në mkhali dhe në mkhali dhe në fiha beda, a i të këshu dhëtë dënohë në ditën e kja medet, dhëtë të jubant ati një kodër, gjithmon dhëtë të gjuhën vetën e ti prejlar dhe për mbytën e vetës ti, mi për po nuk vdëzë, po vetëm se dhëtë ashtë janë në denimin e sajë. Gjithashtu, tëtë Allah subhana wa tala se prej banorëve gjëhenimi dhëtë këtë njerës të cilve zjar فقد الله كلا ليمبدنا في الحطمه كرسه نيرز دتجون حطمه ايما نيزارني وما ادراك ما الحطمه ديس سيش كاست ايو حطمه نار الله الموقده ازيار يالله تنديزر التي تطري على الافئده ازيار اتسيلي ارين ديري تزامرا نيريوب Qod Muhamedi ibn Ka'b al-Qardi jaz figimithia yatatalli wala al-afida sarin dayn zinmara tatqala ta'kulu an-nar ila fuade ahn zorminirin deirin zinmar فاذا balaghat fuade umshi khalku idha kurtan han zinmar kthehet at sicur ukan men kit munir vash demesh i donot jotasto do ket njer se cilsije desoba nor jahannem se do ta ken cilsi tyra che allah azza jal do tia ban diten e kiametit njer se te cele do te ken digju prezormit Dy djuhui ka, të dyat i ka prezarmet. Dhe do të nga Mbejri, lehu, dunja, lehu, jo bot, bot, do ket dy ftira prezarmet. Ka një ditën e Abu Davudit transmetuar Abu Davud nga Amari radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana lahu wajhan fi dunya, kana lahu yawm al-qiyam lisanan min an-na". Ai që ka dy ftira në këtë botë, ai cili është dyftësh këtu botë, ditën e Kiametit do të ket dy djuh prezarmit dhe kjo është dënimi i tij. Gjithashtu do të ketë njerëz të cilëve Allahu zotëron ditën dhë e Kiametit se do në kur do të hudhen në Xhanam, do të janë rrën ftyrat. Do të janë rrën ftyrat. Siç ka në ditën e ndërmjetësimit si Ibrahimit alayhis salam, i cili do të kërkon me ndërmjetësue për babën e tij dhe në fund i thuhet Ibrahimit alayhis salam, ya ja, Ibrahim undhur ma warak, shika pastaye, fe idha huwa bi zikhal multakh. E djejn babën e tij, o shndrua në hyjen i përlym. Fe yuqhadu bi qawaimihi fe yuylqaf fi nar dhe mirrat Baba i ti, përkam të ti kapët, ishë ndrumë në hienë, kanë tonë ulematë përshkak në në qmime që Allah zë gjellë, i e banë atina, dhe në disa preu lemave kanë shpiku se hienë është prej kafshëve ma qmendro, nuk kuptonë, kafshëa, Mahmad ma që është kafshë, Mahmad ma kanë thonë është kafsha hijen. E për shkak baba i tij që ka thonë at' Ahmad në këtë botë nuk e ka shfryzu. Djali i tij pe nga mbardhë e ka thirrë ndërtëtetën. Dhe i ka mohu at' çom argumentet e Allahut të qarta, ka thonë Allahu azza kull do ta shndërron kafshën më të humbur, më të keqe, ajo është hena në për shkak silles të cilë ka pasur në këtë botë, edhe i porlën e pastaj i mirret për kamt dhe hudhet në Henam. Foti Ibn Mas'udi idha arad Allah Ta'ala an yukhrija minha Ahdan gjer soura mualwanum fela yu'raf minhum ahadun. Sekurdana Allahu azza jal minzir njerze te prej banorve xhanemit minzir permishtin xhanet prej mukaterve shkan, jamndron fytyra. Nonthat kurdian xhanem, Allahu azza jal jamndron fyrat e tyra, dhe kja esh nje lloj dënimi te celen uabana fyra. Gjithashto, prej llojeve te dënimit esh se n xhanem ka njer te cilet hudhen vendet te ngushta. Xhanem esh pregadit veni ngusht per disa. Ka than Allahu: "Wa idha ulku minha, mbekana mdaiqa." Per te hudhen xhanem do te hudhen me nje vend të ngusht, mukarrënina, të lidhur me pranga, da'u hunari këthubura, dhe në të vend do të kërkojnë që Allahu të shkatranë, do të do të kërkojnë që të humben ma më stjetojnë. Mi pak, kja është dënimi i tyra. Thotë, suvejdi bunogatla, thotë, kërdojnë Allah Azajel, me harru di kanë për banorëve të zjarëmet. Thotë i dhe të banorë të zjarën, që do në me harru, zdo në me pa, ordojnë që të bëhet nj ولا ينبض عرق الا فيه مسمار من النار ذا نوكا تامارشي punon aty vetem se ata ka nje gozh prej zjarrit thum matadrimu fihi nar edhe pastaj na sanduken ndezet zjarri thum me yukfalu bi qafli min an nar pastaj mbylet me drit prej zjarrit thum me yuhalu dhalik fi sanduke min nar pastaj at sanduken eshti me një sandok tjetër prej zjarrit thum matudrau beynahuma nar thumma yukfal dha mas atyra dy sandukeve ka zjarm tjetër e pastaj dhodhat nziar dhe kjo është kuptimi i fjalës Allahu azza jalla surra të Zumar lahum min fowqihim dhulalun se prej lart kanë hije zjarmit do të thonë zjarri u bën disa borë w min tahtihim dhulalun dhe prej poshtë kanë zjarmin me pal thaliki wa hadhifullahu ibadahu ya ibadi fatakun çton këtë monir Allahu i frikson rrobat e ti pra rrobat e mi keni frik për me më ka sh inshallah përfundojmë për sa të vazhdojmë dersën aq më subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu lk